Защо е нужна политическата психология и изобщо как психологията може да отключи разбирането за сложните политически процеси в Европа и света? Биргит Касовиц определя себе си като шведска германка. Тя е ангажирана с наградата за мир на името на Улф Палме, шведския министр-председател, който беше убит в средата на 80-те години. Тя е свързана и с друго разширяването на обществото на германските психолози и политически психолози, създадено от нейния войчо доктор Валтер Якобсон, който през 30-те години на 20 век напуска нацистска Германия и бяга в Швеция. Ирина Недева попита Биргит Касовиц как гледа на днешните предизвикателства пред демокрацията. Това е история на една среща между Юга и Севера, изтока и Запада, в която се преплидат голямата политическа история и малкият човешки разказ. Когато се запознавам с Биргит Касовиц, не предполагам, че само след няколко часа ще си припомням убийството на шведския политик Улов Палме, което остава неразгадано до край, и неговата роля в международната политика от 60-те години насам заради позицията му за неутралитет спрямо Великите Сили. Палма е чест критик на външната политика едновременно на САЩ и съюз, както и на режими с авторитарен уклон, като тези на Франко Салазари Хусък. В продължение на години Биргит Касовиц е председателка на Борда на обществото на приятелите на Улов Палма и съосновател и член на обществото на името на доктор Валтер Якубсен за политическа психология и политическо образование. Първо искам да благодаря за възможността да разговаряме с вас и казвам, когато започваме това интервю. Аз също искам да благодаря. Това е първият ми разговор с някого от България. Улов Палме казва, че обществото става по-силно, когато са по-силни неговите членове, а това се получава само, ако споделяме доброто един с друг. Какво е наследството на Улоф Палме днес за вас, Биргит? Да започнем с наследството. Вие знаете, че той бе убит през 1986, а Вили Бранд, лидерът на германските социал и канцлер на Федералната република, беше негов добър приятел и той говори на погребението му. Ще повторя част от думите му от 15 марта 1986. Общността на социал-демократите загуби добър приятел, един вдъхновяващ политически мъж, който умееше да се е около себе си, един от най-големите ни съюзници за мир и разширяването на възможностите всяко човешко същество, да споделя разцвета на човешките си права. Ключова фигура в битката за справедливост за тези милиони човешки същества, които нямат достатъчно храна в свят, който може да нахрани всички нас, стига да е по-добре организиран. Улов Пауме е от тези редки личности, които наистина се бореха за солидарност, отхвърляне на насилието и постигане на съгласие след конфликт. Важно е наследството на Олов Палме за цялото човечество. Това е, което е той и за мен. Писах за него за последната му в Хамбург през 1985 по случай 40-годишнината от края на Втората световна война. Казахте ми, че сте се готвила за връщане в атмосферата на Олов Палме. Какво имате предвид? Как? Ами, ние работим по наградата Улов Палме за мир в областта Стормарн до Хамбург от смъртта му до днес. Егон Бар, архитектът на така наречената Ост политик, източна политика, беше първият, който се присъедини към комисията. Беше важна идеята за спиране на разпространението на ядреното оръжие и концепцията за свободата, ключова и важна за целия свят. Хората се нуждаят от повече разбиране и повече общностно чувство, респект един към друг и усещане за това колко обогатяващо е общуването. Хората не са врагове, народите не са врагове и ние трябва да се срещаме с добро. Наградата Улов Палме за мир се случва в свят, който става все по-връждебен и пълен с още по-нови войни – информационни войни, локални войни, търговски войни. Лесно ли е да се намерят хора и организации с истинско призвание за това, особено пък в тази област на Хамбург, ако съм сванала правилно условията на наградата? Не точно. Става дума за това, че хората, които могат да получат наградата, трябва да идват от този регион, но те работят по целия свят, така че париметърът на каузите и териториите не е ограничен. Например, работят за училищата в Афганистан или са лекари, които безвъзмезно работят в Латинска Америка, без да получават никакви пари. Например... Сегашният ни финансов министър е носител на тази награда. С други думи, техният ангажимент е световен. Да, така мисля, защото нашата награда за мир на името на Палме е единствената извън Швеция. Има Палме Център и Палме Фонд, които дават награда и отбелязват рождения ден на Улов Палме. А ние винаги го правим в деня на смъртта му. Днес, знаем ли повече за смъртта на Луф Палма и за неговия убиец, питам, защото убийството остава неразгадано, а основният заподозрян в последствие е оправдан. Все още всичко е спекулации и до днес не е ясно. Лично аз мисля, че го уби омразата. Омраза спрямо действията му. Омразата на всички, които не искаха да видят истинска реализация на мира и на социализма, който тогава идваше от Швеция и можеше да стане по-разбираем и за света. Големите политици. Наистина, мащабно мислещите и действащите политици винаги се сблъскват с омраза. Един друг интересен аспект е връзката между Швеция и Хамбург. Как се случи това? Олаф Палме беше голям приятел на Германия и неговата последна реч беше в Хамбург. Той говореше немски, езикът беше изключителен мост към съзнанието на другия народ. Каква е нуждата от политическа психология днес и от политическо образование? Вашият чичо Валтер Якобсен, доктор по психология, е идейният създател на това направление в психологията. Вие пък знаете повече за обществото Валтер Якобсен, активно и днес. Uncle, Jacobsen, Ще опитам. Като мой Чичо той беше много близък до семейството ми, но аз се чувствам свързана с него и в духовния смисъл. Той е роден през 1895 -та. Той много се занимаваше с Палме, занимаваше го начина по който Палме мислеше и взимаше решение от гледна точка на политическата психология. Дисциплина на създаването на която Валтер Якобсен държеше много. Какво всъщност е политическата психология терминът, а идеята на вашия чичо доктор Валтер Якобсен за такава дисциплина е интригуваща и нееднозначна. Впрочем и за самата мене изненада да се запозная с негова племенница. Даже на български е излязла една от неговите студии за политическата психология, която съм чела в началото на 90-те. Политическата психология се базира на връзката между властта и доминацията от една страна, с нашата субективност от друга. Тоест, изследва връзката между властта с нашите чувства, идеи, вярвания и поведението в политиката и обществото. Така, през психологически ключ могат да бъдат изследвани отношенията между съседи, групи от хора, малцинства, но също така и между колеги, подчинени и началници. Политическата психология може да даде отговор и на въпроси като този – защо нарастват ксенофобията, национализмът, омразата и предрисъдъците? Или кои емоции и модели на поведение се подсилват от управлението чрез диктатура? Какво мотивира хората към кураж и смелост и какво към приспособяване? Как междукултурните конфликти да бъдат разбрани и разрешени? Валтер Якобсен създава Обществото на германските психолози през 1946 г. след Втората световна война. Това е обществото на всички психолози в Германия. Мъже и жени, разбира се, започва с мъже. В началото са само 21 основатели, а днес чиновете са близо 12 000. Интригуваща е и ролята на доктор Валтер Якобсен в съпротивата срещу Хитлер и нацисткия режим. Либералната съпротива срещу Хитлер. Чичу ми емигрира в Швеция заради възгледите си. Той не е могъл да живее, да мисли, да говори в условията на разрастващия се нацизъм през 30-те години на 20 век. Заминава за Стокхолм, където основава частния институт за практическа психология, който подпомага избора на професионално развитие, например, така наречената vocational психология». А за либералната съпротива срещу Хитлер. Разбира се, на времето никой не знаеше за това. Но едва по-късно разбрахме какво са правили хора като него срещу нацизма. Когато срещнах за първи път Биргит Касови сблизо до Неапол, преди месец я попитах откъде е германка ли я? Тя отговори с усмивка. Германка или шведка или германо-скандинавка. Порази ме тази формула. Да, имам връзка и с Дания Так му правя изследване за роднините ми, които идват едновременно от Швеция и Дания Само днес има 65 пъти души, които са свързани с моя род в Дания Наистина съм сериозно свързана с северната част на Европа Аз пък идвам от южната част на Европа, казвам на Биргит Аба... Да, да, знам това и за това ми е интересно какво мислите вие, Биргит, за помирението не толкова на севера и юга, колкото на изтока и запада. Това, което става точно преди 30 години спадането на Берлинската стена и края на Студената война. You, like Ще ви кажа, това беше истинското чудо. За мен беше щастие, което не можеше да е истина. Не можех да повярвам на очите си. Никога не бяхме мислили, че стената ще падне и хората ще се събърат. Имаше и много разделени семейства и родове. Никой не можеше да предположи това щастие, тази радост. Такава еуфория не бях виждала никога преди. Биргит се вълнува, видимо, докато говори за границата, която някога е била мъртва зона, зона на смъртта. Днес е просто един зелен пояс, казва Биргит Касовиц, зелен колан, който преминава през тялото на Обединения град. Дървета животни човешки същества просто и свободно преминават през това някога озъбено пространство на бетон и бодлива тел, и то без страх, че може да бъдат застреляни. Европа, как да я чувствам? Като имаме Брекзит и това е толкова, толкова тъжно. Мисля, че бъдещето на Европа е самата Европа. Ние трябва да сме обединени. Четох за България. Вие сте в НАТО от 2004 -та. В Европейския съюз от 2007 И трябва да ви задържим. Защото трябва да сме заедно в един свят, в който другите големи стават все по-заплашително мощни. Бергит Касовиц, спомени и предчувствия за Европа в навечерието на 30-та годишни на отпадането на берлинската стена.